Senyores, senyors, bon dia. Si us apropeu en aquesta zona on tenim el micròfon, farem l'acte inaugural d'aquesta exposició, que tenim l'honor de ser un dels punts dels dos únics punts on comença una exposició itinerant que comença a Valls i també a la ciutat de Figueres i que ara inaugurarem. M'agradaria que m'acompanyessin per inaugurar aquests 300 anys després, l'exposició itinerant sobre el tricentenari dels fets de 1714, el comissari dels actes del tricentenari, el senyor Miquel Calçada i l'alcaldessa de Figueres, la il·lustríssima senyora Marta Felip, si plau. Primer de tot, pren la paraula el senyor Miquel Calçada. Molt bé, moltes gràcies. Bé, bon dia, alcaldessa Marta Felip, alcalde Maria Lorca, conseller Narcís Oliveres, el regidor de Cultura, el senyor Maria Godoy i moltes gràcies també a tots vosaltres per ser avui aquí en aquesta inauguració d'aquesta uh, exposició itinerant. No? Per mi és un dia uh, doncs, uh, important, més del que podria semblar-vos, perquè sense desmereixer la resta d'actuacions que fem en el tricentenari, i que formen el nostre catàleg d'activitats. Aquesta exposició concretament que avui inaugurem serà probablement una de les que tindrà més impacte, no només aquí, sinó a altres també poblacions de, de Catalunya. La inauguració d'avui, com deia, juntament amb la que vam fer ahir a Valls, és el tret de sortida d'aquesta activitat que tindrà unes 60 itineràncies fins a final d'any visitant les places més rellevants de les principals ciutats. Eh, per tant, jo vull agrair d'una forma especial la rebuda que la proposta ha tingut a tot el territori i que estic convençut que tindrà i que sense la participació activa dels, dels municipis doncs això no hagués estat possible. Deixeu-me també compartir amb vosaltres eh, un parell de, de reflexions molt breus eh, al fil d'aquesta exposició el caràcter nacional de la commemoració i la continuïtat entre el que érem, el que som i el que serem. Ja sabeu que la guerra de successió va ser, pels nostres ancestres, un conflicte que d'alguna manera anava molt més enllà de la mera lluita successòria del tron. No? És a dir, era la, el, el xoc entre dues visions de la manera de governar el país. Una que era la nostra, diguéssim, tradició, que es basa en el pactisme, que es basa en què el rei, doncs, d'alguna manera de governar, tenint a davant, tenint enfront, en aquell, en aquell temps, els estaments, eh, els braços estamentals, el xoc d'aquesta visió juntament, o contra, una altra que era una altra manera de governar, no diria que fos eh, pitjor, o millor, o potser sí, perquè eh, amb el temps, amb l'evolució, doncs, s'ha visca el llegat del qual, la tradició de la qual nosaltres veníem és la que d'alguna manera eh, s'ha acabat imposant en el món occidental on vivim, és a dir una tradició com deia pactista gairebé diria que protoparlamentària eh, enfront d'una altra que era absolutista on el monarca diguéssim que governava lliurement en el cas de Castella doncs a través de pragmàtiques no? Uh, ara bé, el pas del temps uh, doncs ha fet el seu efecte, ajudat per l'interès dels uns i els oblits dels altres, el món ha anat canviant i ha anat soterrant algunes de les conseqüències més evidents d'aquella de, derrota. No? Um, les ha anat soterrant i també hi ha hagut una voluntat de que aquesta part de la nostra història quedés en certa manera amagada. Però hi ha hagut una cosa que no han pogut esborrar, o que no s'ha pogut esborrar. I aquesta és eh, doncs, un relat de resistència que està present arreu del país on eh, tinc el goig d'anar durant tot aquest any allà on em conviden eh, per qualsevol acte del tricentenari. Aquesta vocació de persistència que de fet doncs, ha salvaguardat la nostra identitat al llarg d'aquests tres segles plens de vicissituds. I això és justament una de les coses que fa aquesta exposició, parlar de des del 1714 fins a l'actualitat. Parlar d'aquests tres segles plens de vicissituds. Um, és per això que hem tingut uh, tant interès en produir doncs, una activitat que recorregués el país sencer, que seguís un itinerari que posi de manifest el caràcter nacional d'aquell conflicte i les seves conseqüències. De nord a sud, d'est a oest, uh, volem fer evident la rellevància que va tenir aleshores i la que volem que tingui ara, arreu del país. Per tant, no hem fet res més que evidenciar un relat que ja era present sota les pedres. En aquest cas i amb aquesta exposició, a més a més, té el mèrit de eh, fer-ho doncs, amb espais públics de forma que, d'alguna manera, eh, els nostres conciutadans o qualsevol persona eh, s'ho pugui topar i no hagi d'anar estrictament doncs, a, amb un museu o amb un lloc concret per, per eh, atançar-se i fer una reflexió sobre el que va ser la guerra de successió. La segona cosa que us volia parlar també, i arrel d'aquesta exposició que, que presentem avui, 300 anys després, que jo crec que, que d'alguna manera respon a aquest altre objectiu del tricentenari, que és la divulgació, no? i ho aconsegueix, i ho fa, després tindrem oportunitat de, de veure-ho, ho fa d'una manera entenedora, i ho fa d'una manera, em sembla, accessible. A Catalunya és el resultat de generacions i generacions de persones que han portat, eh, i això que he demostrat aquí, vides normals, eh, de gent normal, que de cop i volta ha fet una tasca extraordinària, ha fet una tasca heroica de defensar la nostra identitat compartida. Eh, és indiscutible que malgrat el discurs interessat que alguns proclamen, la nostra història eh, no s'explica de dalt a baix sinó que s'explica justament a l'inrevés, de baix cap a dalt. No? Començant des de precisament el 1714, uns fets que podrien haver suposat un trencament definitiu, però que avui sabem que són doncs, com un nus que ens relliga, són com aquest fil que a vegades ha sigut molt més prim i que d'altres vegades s'ha anat engruixint, però que no ha deixat d'existir des del 1714 i fins a l'actualitat en què, si em permeteu, aquesta metàfora, no sé si marinera també, ara ja és com una onada imparable. No? Aquesta exposició doncs, és segurament la, la millor materialització d'aquest discurs, d'aquesta divulgació que volem fer, i vosaltres mateixos ho podreu reseguir sobre aquestes, aquestes línies que es van marcant eh, en els apartats de política, d'economia i societat, de tecnologia, etc. Bé, 300 anys després, que és com es diu el nom d'aquesta exposició, que avui inaugurem, fa visible això que us deia, aquesta continuïtat entre el que érem, el que som i el que volem i podem ser, i ho farà per tot el país a través de, com us he dit també al principi, una sèrie d'itineràncies que abastaran gairebé els 60 municipis. Per damunt de qualsevol altra consideració, el tricentenari ha convocat el país sencer a un punt de trobada, a una cruïlla. Per fer memòria, sí, però sobretot per mirar plegats cap al nostre futur compartit, disposats a escoltar la lliçó de la història quan aquesta es converteix en mestra. Si el 1714 va ser una cruïlla pel nostre país, és a dir, vam agafar el camí, diguéssim, de... obligats d'una tradició que no era la nostra, aquest 2014 jo estic convençut que és una altra cruïlla i que aquesta vegada eh, la història anirà a favor nostra. Ara és l'hora. Moltes gràcies. Després d'aquestes doncs, paraules de Miquel Calçada, és el torn de la nostra alcaldessa, la senyora Marta Felip. Molt bon, dia, molt bon dia a tots i a totes, tenent d'alcalde, regidors, exalcalde, exsenador i conseller, figuerencs, figuerenques, gent de la comarca que aquest dissabte al matí heu, heu volgut estar aquí, a la plaça Josep Pla. Avui presentem aquesta exposició itinerant que hem tingut la fortuna de tenir-la per primer cop i, per, i en, el, en els primers dies aquí a Figueres i, que, i de, la, de la que en podrem gaudir durant, durant 15 dies em podrem caudir, l'hem d'ensenyar, l'hem d'explicar, hem de parlar, hem d'avisar la gent que està aquí. Us demano que m'ajudeu a fer-ho, perquè és molt important. És molt important saber el què érem per saber on volem anar. La història, l'Atsara, ha fet que el 2014, justament 300 anys després d'aquell 1714, moment en el qual se'ns comença a negar la nostra identitat nacional, 2014, 300 anys després, és un dels moments de més bullider nacionalista, un moment d'ebullició d'aquest sentiment nacionalista que sempre hem mantingut els catalans per més que se'ns se ha volgut tapar, però que realment en aquests moments estem en un punt d'inflexió, que sabem que això anirà endavant, no sabem el resultat final però que no pot anar enrere ni té aturador. És important aquesta tasca pedagògica que fan exposicions com la, com la que avui presentem per saber que tenim molt més de 300 anys d'història i que justament fa 300 anys va ser el començament d'una derrota que ens va portar a un camí on sempre s'ha intentat per part de l'estat espanyol denegar la nostra identitat nacional, la nostra cultura, la nostra tradició, la nostra llengua. Hi ha gent que encara avui dia afirma que som aquí des de la Constitució espanyola, per tant li sobrarien uns quants plafons, <laughs> pràcticament amb un, amb un, amb un faríem. És una exposició molt i molt pedagògica, he tingut l'opordinat de veure-la un momentet abans de que, de que ho començéssim, ara ens ho ensenyaran, realment enfocada en cinc eixos, política, economia, societat, cultura, pensament, tecnologia i ciència, tradicions, festes i esport. És completa, a través d'ella podrem veure realment el que ha estat l'evolució de la societat catalana des d'aquell 1714 i a la part darrera concretament per figuerencss i i Figuerenques podrem veure quin paper hi va tenir Figueres en aquesta guerra de successió en aquest 1714, on també hi vàrem tenir un paper. Aquí som a tocar França, sempre han tingut un paper a totes les guerres. sempre hem estat una terra de pas i en aquí també figuerencs i figuerenques, a l'any 1714 tenien 1.900 i picu habitants, hanen tenirint 45.000 i Picu realment veureu quina evolució hem arribat a fer en 300 anys. El futur està per escriure, el futur està per fer, per tant, recordem el que van ser per agafar forces perquè ens queda encara un, un llarg camí per fer. Tingueu molt bon dia i gaudiu de l'exposició. Doncs res més, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Dir-vos que ara hi ha una visita a l'exposició. Serà el senyor Jordi Soler, que s'ha encarregat de la producció museogràfica d'aquesta exposició, qui us en donarà més detalls. Feu córrer la veu perquè tothom se n'assabenti que tenim 15 dies aquesta fantàstica exposició. Figueres Gràcies per haver vingut. Bon dia. Bon dia. L'exposició es divideix en dos, en dos parts. La, el frontal és un, és, una, és un recorregut dinàmic per tots els, els 300 anys, uh, amb una lectura que la podeu fer uh, amb el sentit longitudinal i és com una mena de, de calendar o de timeline uh, de tot el recorregut, llegit amb, amb aquests cinc eixos que són la política, economia, societat, cultura, pensament, tecnologia, ciència, tradicions, festes i esports. En el, en, al llarg del recorregut hi han tot de, de fets històrics o elements que suposen un valor doncs, que hem tingut al llarg d'aquests 300- anys. En, en, la part, en la part central en la part central, eh, com a, a granm títol de l'exposició, hi ha un 300 que està produït a través de pictogrames, que representen el territori, representen fets, representen uh, elements i, i monuments de, del país dins del qual, doncs, uh, en el cas de Figueres, ja doncs hi, hi, hi ha el Museu d'Alí.a uh, lectura aquesta lectura la podeu, la podeu fer des del punt de vista uh, d'anàlisis únicament de pereixos, o bét diguem seguintjecte. Llavors, en l'altre costat,. En el, si, si Aquí, amb, amb l'ajut de l'equip de cultura de l'Ajuntament hem produït aquest eh, panell que és diguem estrictament eh, contextualitat a Figueres, amb, amb, quatre, amb quatre moments d'anàlisi, que seria com era Figueres al 1700, una, una breu explicació, quina va ser la participació de Figueres en, el, en, el, en la guerra de successió, quins han sigut aquests 300 anys eh, també amb, a, diguem, amb, una, amb una dinàmica similar a la de l'exposició en el frontal, però només conceptualitzat a Figueres i una, una pinzellada com és avui la ciutat. Eh? Llavors aquest, aquest panell, es, es anirà produint al llarg de tot el territori per cada una de les ciutats on, on, on visití l'exposició. En aquesta part, l'exposició agafa una dinàmica més, diguem estàtica, amb, amb tres moments bàsics, que és la part, que és la, la, com érem el 1700, amb, amb pictogrames i d'una manera molt, molt visual doncs, com érem amb, amb, amb, també seguint, eh, tornant a recuperar els cinc eixos com érem en aquells moments. Hem, hem volgut, hem volgut eh, fer un exemple de, diguem, molt, molt visual de com era una família, com vestia una família al 1700 i com vesteix actualment perquè doncs, pensem que dona a entendre doncs, bueno, la, la, el pas del temps. No? Llavors entraríem en la part central que hi ha una, una, un primer, una explicació del que, de que va ser la guerra de successió d'una manera molt, molt didàctica també amb pregunta-resposta per contextualitzar quina és el, el, la, la, la part més, el, més, de... el paper de Catalunya dins de, dins, de la, dins de la guerra i després en la part central hem volgut explicar com com, he, com ha estat com va ser la, la participació dels diferents eh, municipis de Catalunya en la guerra. No? Sempre hem tingut una lectura de la guerra de successió molt vista des de, des de la capital i, i una mica el que hem intentat és, és traslladar a, a, en el territori doncs, també aquesta participació que van tenir a, municipis, no? els municipis. Els hem dividit en sis parts, una, una seria la, els, les Viles Cremades, places fortes dins de la qual està Figueres. Després hi ha un apartat específic per, per lo que és la ruta del 1714, que és una exposició i és una, una, una sèrie d'actuacions que, que s'organitzen el tricentenari en diferents eh, ciutats de, de Catalunya. Dins del mapa podeu trobar identificades els municipis de la ruta part de, de la llista i a més a més, hi ha han tot una sèrie d'espais que també formen part de la ruta del 1714 que també estan identificats en el, en el mapa. Sí, en el, en el, en, al llarg de l'exposició, m'cuidaitat, al llarg de l'exposició mirau trobant diferents referències amb codis QR que us porten a diferents exposicions i diferents activitats del tricentenari que s'estan duent a terme en aquests moments i que des d'aquí podeu veguem cridar i, i entrar doncs, a, a, a la informació d'aquestes pàgines. També hi ha una, una, en, el, en el frontal hi ha uns codis on podeu descarregar-vos. Pel llenguatge d'Android i, i per iPhones, una aplicació específica que hem fet per a aquesta exposició que a part diguem de, de poder eh, seguir-la i poder seguir-la amb diferents idiomes en francès, en castellà i en, i en anglès. Doncs a més a més, diguem és una informació complementària perquè aquest mateix panell que hem fet de Figueres, l'anirem fent a tots els municipis i l'anirem incorporant a l'aplicació, de manera que aquesta informació que no existeix, és una informació doncs que l'anirem creant conjuntament amb municipis on, on, on la, visiti l'exposició, doncs, crearem doncs aquest, aquest document. I finalment eh, hi ha la part de com, com som ara, amb el mateix anàlisi de, de, dels cinc eixos, doncs, a, aquí també doncs, es s'exposen els valors que tenim ara en aquests moments com a, com a país. No? I... La, la, la comparació la comparativa entre, entre el que era la família uh, uh, del 1700 i la família actual. I finalment hi ha un panell que explique doncs, uh, una pinzellada de come com, com han estat aquests 311 de setembre i també ens vehicula a l'exposició que s'està realitzant en el Museu d'Història de Catalunya. I finalment en el panell uh, últim hi ha un, que és l'agenda d'activitats en el qual doncs, podeu trobar al llarg d'aquests mesos, quin tip i quines activitats s'està realitzant des de, de l'Oficina del Tricentenari, des del, del, doncs amb tots els, els actes rellevants, rellevants d'aquesta commemoració.